Проте, як поїхав Остап у гай подрова та зустрівся з чортом. Побилися об заклад. Остап з чортом на повну шапку срібних грошей. Хто дужче свисне? Чорт свиснув, аж затрусився. Остап на силу стояв. З дуба лист звалився. Настала Остапова черга. Зав'язав він чортові очиці, взяв гарну дубинку, як урізав нею по скроні, так чорт і покотився. А закінчується байка рядками. Так і вір оцим Остапам. Чвалаями ходять, зовсім вони не учені. Дабісів проводять. Сміялися всі, що простий чоловік Остап виявився розумнішим від самого чорта. Любив Віктор Забіла зображувати сліпих кобзарів. Особливо часто він робив міну, яку вже знали всі, крім Глінки. «А кого це він так?» – запитав Глінка. «Остапа Вересая», – відповів Маркевич. Кобзар Вересай жив на Прилуччині, недалеко від Качанівки. Сліпий бандурист, часто бував у Забілиї, співав пісень на його слова. У Качанівці та й по всій Україні добре знали Вересаєві пісні та думи. Глінці теж доводилося чути їх, щоправда, з інших вуст. Чимало мелодій він записав, та хотілося б зустрітися з самим Кобзарем, і хоч Камер-Юнкер волів не знатися з простими людьми, він послав Кріпака по Вересая. Романси У Петербурзі тільки уривками композитор міг працювати над оперою «Руслан і Людмила». У Качанівці ж Глінція ніхто не заважав. Не треба ходити на службу до придворної капели, яка забирала багато дорогого часу. Тільки одне лихо, що його композитор не міг забути ні в столиці, ні тут, у Качанівці. Загибель Олександра Сергійовича Пушкіна. Великий поет обіцяв написати лібрето, але не встиг. Композиторіві хочеться віддати належну шану поетові. О, він, Глінка, напише пісню для Руслана і Людмили і присвятить її Пушкіну. А сама опера за поемою Пушкіна, волелюбний дух якої ненависний царському двору, хіба не прояв любові до Пушкіна. Після сніданку композитор сідав за рояль. Йому хотілося повніше використати перебування на Україні для роботи над оперою. Тут пишеться легше, Хоч дія відбувається за часів Київської Русі, все ж композитор почував себе так, ніби опинився серед героїв своєї опери. Та, на жаль, відсутність лібрето стримувала роботу, бо Пушкінський вірш не скрізь відповідав розмірові арі пісень. "Допоможи, друже", звернувся композитор до Маркевича. "Адже ж ти пишеш вірші. Ну, не чекав я такого насміху". Та ще від пансіонного друга, образився Микола Маркевич. Це я мушу переробити вірші Пушкіна? Адже ж це Пушкін. Зрозумій мене, це не насміх, блага Оглінка. Іншого Пушкіна в Росії нема, але хто же повинен підготувати лібрето? Музика до кількох сцен уже написана, а слів нема. Хто ж же мусить їх написати? Тільки не я. «Зверніться до когось, кого величають відомим або навіть великим?» «Немає більше великих. Пушкін був один. Тоді зверніться до Нестора Кукольника. А це було б образливо для Пушкіна. Я знаю, як він ставився до творчості Кукольника. «Ну, може, у двох спробуємо?» – запропонував Маркевич. «Беремося за баладу Фіна. Музика готова, послухай». Глінка вдарив по клавішах, не мотив. Вони сіли за стіл. Проти вікна розмістився Штернберг з мольбертом і фарбами. Він зайнятий малюванням і не втручався в розмову. Дебелий Маркевич важко дихав, сопів, гриз довге біле гусяче перо, морчив чоло, напружував пам'ять. Знаходячи потрібні слова, він тихенько усміхався. «Вибач, Микола Андрійовичу, я не заважатиму тобі, якщо візьму кілька нот», запитав композитор. «Ні-ні», відказав Маркевич, «навпаки, музика налаштовує на творчий лад».